بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَبَلْ سَرَار مُنَاسَبَتْ وَازِحْتَي فَرُنْدَا خَبَرَتِ رَشِعُوَا چِ شَيْطَانَ أَلَّهَ لَنَا تِقَوْا بے شیطان اللہ تعالیٰ چ گمراہ کوم ہے۔ باطل ارزوگان او ذات مالی او ذہنی پریشانای کی بل خلق مبتلا کوم استا تابع داری نن اللہ دا خبر ذکر کوي چې شوق د شیطان د طاقت نه بچي دی ایمان راه. او نه کا مالی او نو اكيد خکارو کده الله د دشمن سره چې کم دشمن الله تک قسم خلل او چې تاسو په مخلوق به مهلت کو انداغه خبره انه مدلن الله وتعالى مورکي دا غي بيان الله کيسه ندخلهم جلل شي مال رودي نه کا مالي کړی نو ده باهول و داسِ باغونا چلان دے بے نہرونہ بھئی داگئی تفصیل براشی دو پیو نہر بھئی دو شراب و نہر بھئی سلور نہرونہ دینا روان نیش پکشتما اول دینا بدیو سینا خالدینا فیہا بدا ہمیشہ بھئی دیکی ہمیشہ ہمیشہ اور مسیح اللہ برمائی چیدہ کو وعدینه دا حق وهعدینه دا وعده د الله دی یات چې د الله وعده شو مضبوطه شوه بیا الله فرمای حق دا حقیقت ته یقیني دا ثابت وعده او الله دروم نو یو من اسدق من الله قیل دا لن زیات کرشتي نه خبره کې سوب نشتا چې کله الله لا خبره دا دا بوینه الله رشتي نه ذاته دار سے مملاوی گی لے سب ولا امانی اہل کتاب مخ کے اسلام کے دور اور گرکل و کتاب یہود او عیسیان او مشرکان ندیبا يهوديانو بدا خبره کولا چې ګوره زمونږ کتاب د ټولو مخ کړي زمون پیغمبرستا زله مخ کړي کتاب زله مخ کړي مونږ تاسو نه ډیر خي مونږ کامیابې والے مونږ د الله <سؤال> محبوب خلک یو با الله اور کې نسوځي يهوديانو مې مونږ د الله اولاد یو نحنو الله الله رحيم با عيسایانو به ایسا علیہ سلام بس اگر پسو لیشوی دیزمون در طولو بس اگر سزا قولا لیا منتا اللہ سنو یا سو رضی بورکی سوزو مشرکان مدک که خبر اکولا نو کیا مجتا نیسا ابشتا ایسن اشتدا سے خبری اللہ پدی طولوان نی رد کے چلے سب امانی کم ولا امانی اہلی الكتاب مسلمانانو من دا خبر اکولا چیزا مونگا پیغمبر اخیری پیغمبر دے زمونگ دین اخیری دین دے طول و دل منصوخ کون کے دے نو اللہ تلالا خبر ذکر کئی چلیسا بی امانی کم ند جزاء او امداد او کامیابی ند دا کامیابی بی امانی کم فا آرزوگان استاسو باندے چی بس تاسو دین ستاس و دین روستے دے نونا پتی سر کی وَلَا أَمَانِي يَا اَهْلِ الْكِتَاب اَنَا پَا اَرْضُغَانُو دَا اَهْلِ كِتَابَ وَاَنِي کَامیابی دَا چھ بس زمون پر مخ کے دے زمون دین مخ کے دے پتی نکی کامیابی پسکی دا دا اللہ وِلَایتا و دوستانا آن پر سمع امداد پر سمع لائے گی سم و دا غیر پر اللہ دو قانونہ یو قانون الله سي کرکاي چې پدی نه بل قانون چې کرکاي چې پدی باندې کامیابی هر څه ملاوي لړمبه قانون ميا عملسو الله اي دبر زګانون نه نه بلکې هر اوسو که الهي کتاب دې کې يهودي دې کوم مسلمان دې یا ملسو چلا کرامل يا نکر عقيده او ساتله دوه تو شامل نه نکر عمل او کو زنا الله یا ناکار عقیدیو سات اللہ کا احلی کتاب اوئی عزیر علیہ السلام ویسا علیہ السلام دا اللہ دا پار اولاد ثابت ہے یا مشرکان پرشتی دا اللہ دا پار اولاد ثابت ہے دا اللہ پرمائی چاہ چیم ناکار آمالوں کو یجزے بھی دے تبا بدلو اور کولشی پاگے باندے بدلو اپیو تا ملاوی گی نو یہاں بدلکینا تفصیلیات ساتھ ہے یوزبی مطلب کچره دا کفر لو همیشه همیشه بدللا جهنم کېوی او که ان مراد هغه مسلمان وی دا عمل وکړي نو بیا یې توبہ نده وکړي یا و ته الله بخنه دا کړې توبہ وکړي یوزبی مطلب دا دا یو مطابق بدته سزا ورکول اگر یوزبی بل جهنم نا. نو کچره سو ان عمل وی کفر نوي او توبیتی نیو کلی اللہ تبخن دی کدی نیوز زبیی دی انسان تبم پا گناباندی اغا جزا او اللہ برمی اللہ یجن لہو من دول اللہ عمل کے دی با علمو می دیزان دپارا اللہ و دا اللہ نوالی دوست کہ شیطان و سر دیر وادی کی تیر شو شیطان بی آخرت کے پکار نرازی ولانا سیرا نسوک مددگار د اخيرات کې دا الله بیا سګ دوست او مددګار نشي کې دي چې نړۍ ګلنګار انسان امدادو کی او بچي دیم قانون الله ذکر کوي پر زوګانو باندې عمل په کار دی مایي عمل من صالحات هر اوچا چې له کار مل او کړو په طریقې ده په امر د شريعت مطابق او یا مذکر دے کو موننستے منذکر او اونسا نیک عملی کردے مذکر دے سڑے دے اونسا یا خزر کو شرط والا ذکر کی ذکر نیک عمل حال کبلی چھے مسلمانینو اللہ شرط ذکر کئی وہ ہوگا مومن حال داری گورے چھے مسلمانو بی ذکر کافر کدیر صدقات کی زکاةو نوار کئی منزو نوار کئی منزو نوار کئی مجی ایمانی لین اللہ فرمائن ہے کہ عمال اکڑا ہوا ہوا مؤمن او دا عمل کو ان کے مومنوں بھی بیا کانون داد ہے چھو مومن بھی نیک عمال بھی پولائے قید خلون الجن دی بجنب تداخلی کی پسرف ارزوبہ ننکی کی عمل بک ہے پولائی قید خلون الجنب دا خلق بجنب تداخلی وَلَا يُنَّمُونَ نَقِيرًا او پدی بظلم اونک نشي لقيره د لقير برابر زره برابر لقير ملي تويلي چې دې کجوري پدي اډوكي پدي املاكي او ټاكي اده کټاكي د کجوره د بوټي راخيږي که تاسو بلی دې پليچه کوي کوم مسکه وباتي ورته داغه د پلي دې بوټي راخيږي دیر ماشه ته مو نه پايي کوم مسکه وباتي او تا و دایدا چې وکړو نو مزدار دې بوټي ادا ورکی شهګانو لښي د عربو په مطلب دا دی برابر به الله ظلم نه کوي زړه برابر نو دني ته تونه زمونږه زموالک مداخله ته آیا څنګه چې هغه خلق به بس عمل بناوه به زمونږه د دې مخکره استادي مخکره دځه لارې کې خلق وې چې ته موزه ادس ته وي بس الله پر رحم سره بارزو او تمنا ارزو و تمنا دي دا غیر پر د عمل سو انسان عمل لګي د عمل نه پر همت نه کینو الله ابو الرحیم د دې زمانه کې مخالفت دی دا د شیطان نو کاره کړه کله رزق په باپ کې وتو چې دا کوته الله کله الله راځي کوم نه نه نقدي بیا مزي یا دکان ته مزه یا دفتر ته مزه لږه یکینشت خو دی چې شیطان لوکا کوي مس اللہ ابو مدار شیطان نوکے در دی زمانہ کے مخلق شیطان نوکا ورگئی حمد با انسان با پہ حمد بچ کی گئی و پا عمل با بچ کی دو خبریں یہ ہوئے انسان حمد کی جو حمد کی عمل طاقت با پہلا کی پا عمل انسان تب اچھا ملاوئی وَمَلْ أَحْسَرَ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَ مُوَجْهَهُ لِلَّهِ جنت بیان شدہ آوچانا پارچہ سوک نیک کس اللہ بیانه چی کمی مومن او نیک مومن اغاز کمی ہو بیان که ومن احسنو دینا او نشت ده نیر خیسته پا دین که ممن ده آغا چانا داغن پا دین که اسو خیسته نشت ده چانا اصلا موجه هولی اللہ چی انسان خپل مخ تابع کرده اللہ ده نو یاد ساتا ہے آغا مطلب دا طول بدن مطلب تابع دی چې ټول بدله تابعدار کړل مخ نه تعبیر په ټول بدل سره کول شي وې دا څنګه دมูลن چې دا غین تعبیر په ټول بدل سره کول شي مخ مطلب دا نه چې صرف مخه الله تعالی نه دی ینه دا الله د حکم مطابق کړی ټول ځنه دا الله تابع یو اشاره دا عقیده صحیح ده دا, دا دویمو ہوا محسنو او دے خیستا کون کے لئے نو عمال پس خیستا کی پتوحید سر خیستا کی پہ اعتباد سنت سر خیستا کی نو مخلص تے اخلاص والا لئے عمال سنت مطابق تی خیستا کون کے د عمال دے مطبع دے سنت تے مخلص تے عمالو کی ریا شرک نشت او درم وقت بعملت ابراہیم او د اتباع دي ملت د ابراهيم نو دې زمانہ ته ملت د ابراهيم شتا نو دا یې ګور اخویا په ولوی چې د اتباع کې د ابراهيم ځکه دا فضیلت په بیاغه چا ته شامل شوی چې کوم د السلام زمانہ کې وای د ابراهيم السلام اتباع کړي مونږ تاسو ولا شو کولګو خو دا پکو دا هغه چې دین کې نشته چې تابعداري د ملت د زګدا د محمدی محمدي ديني ابراهيمي دي هغه کوم توحيد دي کوم توحيد دي هغه کوم نیک او خستا عمل دي کوم نیک او خستا عمل ني نو الله اجازه چې نه دین کې سوبنيشته چې دغه یو الله تزه تعالی به راکړي دیم د موحدي اعمالو کې اخلاص دي د ریم د دی السلام د ملت اتباع کوي پداسه حال کې چې إبراهيم عليه السلام الله پرني حنيفا موحد انسان باطل دين نه يتربطو ود هغه د دين اتبع کوي او د السلام بل سبت پت الله ذکر کوي واتخذ الله نسله إبراهيم عليه السلام الله تعالی خليل قدوستا سره إبراهيم عليه السلام د الله خليلو إبراهيم عليه السلام په ویل الله او اصل جنا له خللدنه له خلل صفه محبت په صدا محبت تخلت ویلې کی او خلیل دې تم ویلې کی چې دا الله دا پردوش ترلاسه کی دا الله دا پردوش ملي کی د ابراهيم عليه السلام لاسه ابراهيم عليه السلام دا, دا, دا الله خلیلو پاتې شومغه پیغمبر برکه اغه دا الله خلیلو دا الله حبيب او دا الله خلیلو زکه یو حدیث کې رازي نبی عليه السلام فرمای لو كنت متخذا خليل غير رب کما ده الله تعالی وبالس دوست جوړول لتقصد دو ابا خلیل عبو بکر خلیل ابا ابو بکر صاحب بل دوست جوړو او چونکه زما خلیل صرف الله دی زما دوست صرف الله دی لو به پرمل والا کنه اخي وصاحبي دا ابو بکر زمان رور دے زمان ملگر دے صاحب چې دې زما روړ دې زما ملګری دې وقد اتخذ الله صاحبكم خلیل او به پرما استفس پرمبر چې دې دا, دا الله خلیل دے. او یو بل حدیث کې مراجی له مهدی سلام پرمای انا و انا حبيب الله ولا فخر خبردار زد ال... س... الله حبيب الولا فخر اديزه فخر نکو الله تعجيز کو نو ابراہیم نبی الله خلیل مود الله حبيب مود الله رسول نبی علیہ ده الله ورکړو خلت والا ابراہیم علیہ سر دي الله وي واتخذ الله ابراهيم خليلا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل او دوست جو کړه ورپسې مسله توحید باندې الهي وللہ ما بالسماوات و ما بالارض دلال براغ صدیق پس مګو کړي اسماعيلو ګړي زمګو ګړي وکال الله بكل شيء علیم الله محيط الله هر یو شی باندې احداکون کړي قدرت هم وربسی وست تبتولہ کپلسا ستنه ای پر امر تپوس کوي د خود و بارکه دی یتی مالاله خود و بارکه دو صد پوس کۍ آیات کې دو شاله نزول ذکر دي دا غید میراث بارے تپوس کوي دای د مہر بارے تپوس کوي یاد ساته ایمه کډیر مسائل د خود و تعلق دي د دې صورت په ابتدا کې ذکر شویل دی هغه تم خدای اشاره کوي اصل مسله دعوت استماوی چې په اسلام کې به میراث هغه سره صلوات علاوه دي مشموله طلب علاوه دي خذ طلب علاوه دي اولی وارث هم بل موچي دي چې دیووا د چا په سر پرست سرپرستای کې وو نو که خوخه به دي ګامه سره وکړه دا مال میں قبضه وکړي دویم جاتے مدا کو چې دایي بهر به ولوار کو پورا که خو هغه وار... به دا, مال دا. نو بلتبه پدینه ورکوله کمال به چیرته اعمال ببلودي هغه ته بل پلان پاتې شو نه دا, دا بل لاستزي نو لبا سره پخپلې نکاح کوله خو هغه به دا, مال دا, دا مال کی نو به بل ورکوله دا اعمال لپاره به ساتل چې داوالې زما په قبضه کې پاتې او کو ورکونه به دا به سره شرط لگاو چیر مال به تلاخ مال به پرې نکاح اجازه درکو خو مال نو ته پرې دي به داسې وي چې دا صحابو کې د مخکې زمونه جاهلیت درا روا دوي چې خصت او میراث نه میلاوي دا ما شومان او تمل نه میلاوي چې کله دا حکم راغی صحابو باندې دا لرو دا درانو دوي حکومو نو دې انتظار کو دی وی چیرې دا بوت توري راشه دا ختم بیا دې انتظار کو کو کو خدای الله دې حکم رانه کوي د بیا په صحابو نبی رسول الله صلی الله علیه چله تاسو د حکم بیان کړه برقرار دي د یتیمانو خزو بارے کې دا غوی د میراث بارے کې دا غوی د مہر بارے کې د مشمولو د میراث بارے کې چې کم حکم د دې صورت په ابتدا کې بیان شوی د قران تاسو ته بیان کړه خدای تاسو ته تدریج پټو درکې خدای په خپلم پټو درکې دا الله کتابم تاسو ته پټو درکې یې دا غوی بیان وکړي دا غوی خپل مخکې بیان شوی मतलब دار اصحابو تعالی دا حکم لا ذل کو دا حکم منسوخ نه دا برقرار دی ماشو تبعیراث بلاوی اس مسله دا چې حمل په گیډه باندې پلار کله شه د حمل لرو ته میراث بلاوی علماء دا مسائل ذکر کړی دي نو اکثره هغه سره سره زحد کو ويسبتولا کپل سادی تعالی کپس کې په واره د احتمالو خزو کې میراث برکه مهر برکه الله یوتی اللہ دا اغي بار کتا حکم بیانای و ما یتلا علیکم او تا کا حکم بیانای اغا ایتلا یتلا علیکم بالکتاب چې هل استل شي په تاسو باندې په قران کې اتاس سماه مخکثیر شویری چې احتمال او خزہ بارے تاسو یې ریکه نور خزہ او کہ یو یو کہ ددو سلور سلورو کہ او دې ته حق ورقول شدید رکوا کې فَٱللَّهُ قَرَّبَهُ وَأَوْرَأَ يَتُنُ حُكْمَ بَيَانِ يَتْلَى عَلَيْكُمْ بِٱلْكِتَابِ چي تاسو تلاوت تا کولې شي د په کتاب کې په قران کې فَبَارَدَ يَتِبالَالُ خَزُكَ ٱلَّتِي آخَزُكَ لَا تُؤْتُ لَهُ ٱلَّ چي تاسو نو ور کولې تاسو باکو او مَا أَرَبَ لَهُ ٱلَّ چي الله د دې لپاره لیکلې کُتِبَ لَهُ د دې لپاره لیکل الله لازم کرے وتر ربুনা او تاس مین سات انتل کیہ ہول لا چیسر لکھاو کے د دې پار چې د دې مال وړي د دې پیسه تته پات شي او دا قران تاسو ته بیان کوي المستضعفين دا غه بشبالو کمزوري کي شو بارکي منل ويل داله دا بشبالو دا نو دا غي برکي مخکي بیان شو چې الله پربېلي هوا ته لتابه ابوالهم يتي مالا د تخل مالو لورکي او وخت کي بيان شو لريجال لسيبل يوصيكم الله د میراث مسليم بیان شو مي الله پربېلي قران کي مخکي دديو سلام ذکر شو دا هغه دا او بیا الله حکم کوي وان تقوموا لليتامى بالعدل دا چې تاسو ادريږئ ديบาลالو سره ديบาลالو د پارا بالکست په انصاف سره رې دې خپل میراث ورکه کزر لایک په بحر ولا ورکه ک تاسو راضی کیبالي راضی تو سره او کا ک تاسو راضی ني بل ورکا ک خپل مالې خپل بال ور سره ک چې څسر نکا کای الت خپل بال او اګه د چنوہ صرف پل لکا کہنے بل نہ پل لکاور کہنے انصاف ہو وان تقومو لیلیتا محمد کس دا چتا سو ادری کہنے ایتی مالانو لبارا پہ انصاف سرا پمیراز کے پمہر کے او پل لکا کے اور آخرہ کہنے اللہ پر ترغیب ورکی خیر ترابتا وما تفعلو من حیر آغا چتا سو قوی من خیر اللہ سنے کہنے ایتی مالانو بارا کینے باشو مالانو بارا کی یا ب فإِنَّ اللَّهَ كَانَ ذِي عِلْمٍ بِطَاقَةِ بَلِ عالِم باپو يا مطلب دا ر اخر ثواب به ملاويږي اغزهيږي دا بس دا د پردې واللذي لا عامل وکسل چی با لر لذي وعامل او سألنا خيرهم الله ويغرجم بادي داخل كو جنات الناس بابنتان تجري في بغاب تحتها للداهنه الانهار لهلا خالدين فيها ابدا همشه بيديك همشه عيشه وعد الله حق وعد الله تعالى حق الحقان وما الاصدق اولشتري اس د کو دی من دی بل الله تعالی ته خبر کي ليس بعماليكم لذكامي ابي فوزگان استاد سبال دي ولا اماني اهل الكتاب او لپارجوگان د هلي كتاب باندې بياب الرس ولا چاچو كلا كار بل يجز به توب الله ور کو له شتي باندې لا يجد له ولو پارا ولا يجد اوذى ولم يلهودن لبارا بدون الله با سوا د الله ولي الصديق ولا لثير ولا سوق بنجارو من آو ومن لی آمل او آچا چا عمل کو من الصالحات دلی کولا بالذکر انکو مذکر وی او انسا یا زنانوی و هو محمل پدا سحال کے چنے محمل وی پاولائی قید خلولا جلل اللہ پرمائیدہ کسل بداخلی کی جللتا و لا یمنا مولا لکیرا پدی بزلم اُلکڑی شید قیرا ذر وَمَلْ اَحْسَنُ وَلِشْتَرِ دِرْ خِيَسْتَا دِیلَ الْبَدِنِ كَي مِمْبَلْ دَعَا چَالَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ چِرِتَا بِكَرِ وَجْهَهُ زَانْفَلِ لِلَّهِ اللَّهِ اَلَّهِ تَا وَهُوَا وَدَيْشِرِ مُحْسِنُ لِكِ قَوْلْكِ مُواحِدِ وَتَبِرِ سُلَّتِ و اتبعوا تاب جاری کړی ملت ابراهیم د دین ابراهیم علی السلام خلیفہ خدای ابراهیم علی السلام یو ترقته د باطل دللولا واتخذ الله لسره الله تعالی ابراهیم خلیلا ابراهیم علی السلام لاره خلیلا په دوستا وللہ او د الله د پرامه اغسدی پس سباوات چې اسمانو کې دی وبا او اغسدي په ارضي جسمو کې دی وکال الله دې الله تعالی له هر شی په هر یو شی باندې وحي تا استغطونکا و تقوس که استانا پی عمبرا پی اللسا پی باردی تیمانانو خزوکی کنو آیا پی عمبرا اللہ و یفتیکم فیه اللہ اللہ فتوہ در کئی تاسطا حکم بیانی تاسطا فیه اللہ پی بارد دی پی بارد دوی که وما او آغاش آغا قرآن بیان که یطلع علی آغا آیاتنا بیان که یطلع علی کم چلستیش تاسبان لی فی الكتاب پی قرآن که فی یتام اللسا پی ب التي آيات ما لا خزي لاك لا تو طوله لا تصل وركويدا ما اغبي راز ما اغبهر كتبه اللهي فراس کلی شوه د دې لپاره وتر عبور وحال لا دې تاسو بي رساته ال تلكو حلا جا تاسو لیکاو کيدي سرا تب ست دې په بال کې چا بال ولګي کی حالکه اراضی والمستضعفين وغايات لمبان تچلوست ایشتا سو باندې المستضعفين فبارد اغا اغانتو کې المستضعفين چې قبضه لري شوي دي ملل ولدان دباشبان الله والتقوموا او ذاته تاسو او درګه للیاتم دفراديات والو بلکست انصاف تفعلوا من الخير الواچ من الخير اللي سخير دې دی باندې مبارک به شمانو مبارک دې دې کې مبارک دې خیر باندې کوی درست باندې کوی فإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَهُ تَعَالَى كَذِهِ پدک خیر باندې پدک باندې علی با کو یار ثواب بدر کی یا ول ولین یاخر لا خریج ازل قوت متجار احمد بن ساکین یالا ترزیش کری وخت خپل رزق را یا الله د کی کوم احکامات ذکر شو الله تعالی او متہبل عاملین کی یا الله راضی